Підломивши ноги, зготувалися спати. Розташовані були великим колом, головами назовні. Всередині кола складено паки товару. Купці палили багаття. Роксолану знов влаштовано з малими в грецькій хатині, яка належала священникові. Знов мала провести нічі своїми давніми темноликими богами, які скорботно позирали на неї з надлампадки. Написала коротенького листа до султана, відіслала гонцем, трохи подрімала. Далі шлях ішов на сільіврію. Через селище контрабандистів каракликой, повзасипаний пісками Кумбургас, дорога вивела валку над море, скінчилася багнюка, лишилося позаду непрохіддя, шлях стелився твердим каменем. Правобіч здіймалися пологі горби, по ліву руку шуміло море, таке вільне й погідне, що душа летіла на його простори, як птах, і мовчки ридала від захвату. Обід влаштовано в селищі Бургадос перед ханом. Далі по дорозі зустрілися величезні табуни коней на продаж до Стамбула. Не змога уявити. Скільки коней продається в столиці? Навряд базарі коней продають разом з людьми. Гнали коней не турки, і не болгари. Роксолана впізнала цих людей з одного погляду. Маленькі, жилеві, брудні, великі луки за спиною, приторочені до сідел, аркани, кошми, турсуки з кумисом, татари, Точнісінько такі самі, як і ті, що везли її з рогатина І продавали на рабському торзі в кафі Рідна кров султанської матері, отже і в султана якась частка татарської крові І в її дітях Горе, горе, яке страшне життя Убита, змушена стати рідною своєму вбивці Чи ж буде колись відомщення засудіяне? І чи вичерпається довготерпіння людське й господнє? На стали всі Ліврії. Великий город. З одного боку гора, з другого скеля. Пристань для султанської барки. З чотирьох ханів для султанші люди Міхмандара вибрали той, у якому були дві жалюгідні кімнатки, бо всі інші збудовані були за турецьким звичаєм так, що в них люди і худоба не розділялися, тільки й того, що для людей між колонами, які підтримували покрівлю, були кам'яні підвищення, де можна було розкласти вогонь, зварити їжу і сяк так зігрітися». Дим, сморід від верблюдів, їдкий кінський піт, нечистоти – ось що таке хан. Кімнатки для султанші і султанських дітей вистелено килимами, нагріто жаровнями. З курильниць струменіли міцні аромати аравійських бальзамів, які очищали повітря від смороду від пошистий. Роксолана сама погодувала Мехмеда і Міхрімах, Дала груди ненажерливому селімові, який щохвилини ревів, вимагаючи молока. Тоді звеліла приготувати їй одяг на завтра, вибрала собі на ніч книгу. То був трактат арабського філософа Ібн Рожда, званого в Європі Аверріесом. Ібн Ружд писав, що нема нічого всеосяжнішого за матерією і що Бог – це і є вічна природа. Він не хотів визнати безсмертя душі, відкидав міф про потойбічне життя і воскресіння. Коли так, тоді кому ж молитися і на що сподіватися? Хіба вона не була вже мертвою, похованою навіки, і хіба не воскресає тепер, не возноситься поволі, несміливо, але вперто і невпинно. Чи все це сон імана? Ні. Вона випручається з-під влади темних сил. Вона здобуває втрачену волю. І ця подорож вперше свідчення цього. Та чи може повернутися до людини воля, коли в душі немає віри? Що мала вірити? У Бога? Але він покинув її конати відмовився від неї, віддав Богові іншому –